Lusi, detsagt beraz, huabian gira, eh, bidarteko ondartzan eta ikusi ditugu hiru pertsona mozorrotuak. Eh, zer adierazin nahi izan dute gaur bizik eta surfraiderek? Bai, orduan bai, bizi eta surfraider elkartek hor Eta osasun arazo handi bat, salatzeko hor Eta erranduzun bezala mozojotuak dira, eta piskat, uh, piskajia da, hori ikusteak uh, hemen uh, bidachten. Babes kimikoko jantziak, gas maskarak eta eskulajuak eta botak ere bai uh, dituzte. Eta zinez um, harrazo hau algar algari, algari lotua da, eta ostreopsiz alga tropical hau toxikoa da, eta orduan um, Arazo handi bat izanen da, eta izan da aspalditik, zen hemen eskualegian lehian 2008a batetik geroz um, ugaritzen da. Baina beste tokietan Bretañean bezala, dakizuen bezala uh, ugaritzen da geroz eta gehiago, baina mediterraneoan ere bai 2000a uh, eta 2000atik. Eta orduan hemen eskualegian lehian 2008a batetik uh, ugaritzen da. Hemen uh, bidakten uh, ustailaren uh, bostean, uh, ogoita, zain, uraren temperatura ogoita uh, bostgradu izan da. Eta hau da nahi bat duzue baldintzak um, alga hau ugaritzeko. Eta um, Orduan baldintza horietan, hor epela um, eta temperatura biztan dena um, orien gatik ugaritzen da. Eta arazo handi bat bilakatzen da um, osasuna, baita ere ekologikoki, ki, um, zen bio, biodiversitateare hunkintua da. Eta bai, oroko jean, ezan behar dena da, e, bero egiden ozeano batean, hau da, fen, zer gaitik um, ugaritzen da, beroegi egida, bero, bero egibaita ozeanoa, ozeanoak, goziak, Eta klima aldaketa handia eh, hox dugu eh, orrek erakusten digu ben, ara, klima aldaketa eh, behitz eta hortarako hemen gira eh, bai, arazo horoko ja klima aldaketa bai eta ere orrekusten dugun bezala gaur, eh, ost reopsiz eh, algaarekin Eo. Zer, eh, ze ondorio izaiten aldu, eh, zendako erraiten da, arriskutsua dela? Bai, arriskutsua da, hor duan, halga, halga hauzen, uh, 2008 batean adibidez eskualdeko sasun um, uh, agentziak zer um, jendatu zituen um, intoxiko, into, intoxikazioak, eunka intoxikazioak, eta hor duan, zer uh, gertatzen da, um, Hauan um, zapore metalikoa, zintzujeko mina, begietako sun mindura, egin goragalea, lahu azaleko eta batzutan sukaja ere bai, eta sintoma guzi horiek loti, lotuak zaizkio alga hori. Eta hori landierosa da eta hori hemengira hemen gira behitz, hori eta zer eta bizi elkarteak um, hori salatu nahi dugu eta ere santsibizatu behar ditugu jendeak hemen diren diende guziak gure inguruan. Eta biztan dena um, autetxiei, elkargoari, haien ardura, argdezaten, um, arazoa konpontzeko, santsibizatzeko ere bai, baita ere arauak alda arrazteko. <laughs> e, eta bai, ikan behar dena ere bai zen, Hor, um, duela guti, Macronek eran dio bezala, um, Europako arauen pausa bat egin batzela. Eta, baina, non bizita. da, Macron, ez, du, ez da huartzen badela arazo handi bat, klima aldaketa hor dugu, eta orain ez da batere tenorea um, inbehtxoak hor uh, apaltzea ez, behar dugu dena uh, egin, Um, clima a la que en contra. ¿Y qué Mil es